Faksa, do faksa. Za emisiju od faksa do faksa razgovarali smo sa doktorom biologije Enriho Merdićem, pročelnikom odjela za biologiju i sa predstavnicom studentskog zbora Ivonom Vukšić. Na odjelu za biologiju za emisiju od faksa do faksa razgovarala sam sa pročelnikom doktorom biologije Enriho Merdićem. Predstavljam, evo gospodine, još nešto malo o sebi za slušatelje. Ja sam profesor dr. Enri Merdić, pročelnik sam odjela za biologiju. Po struci sam zoolog, dakle, proučavam životinja, a ona uža, uža struka su mi istraživanje kukaca općenito, a najviše zdanstvenih radova sam objavljio baš iz područja komaraca dakle u kontekstu biologije ekologije komaraca ali isto tako i zaštite, zaštite ljudi od komaraca na odjelu za biologiju radim od prvog dana i od prvog dana sam i pročelnik, dakle to je od 2004. godine. A inače, prije toga, prethodnica odjela za biologiju je bilo Zavod za biologiju koji je bio na tadašnjem pedagoškom i filozofskom fakultetu, a on sve skupa nastaje još davne 1977. godine kada je nastala prva katedra za biologiju, dakle na ovom našem sveučilištu. U okviru pedagoškog, pedagoškog Fakulteta. E, je li vas možda nešto zanima u studiju ili da pričam više o sebi? Pa naravno je ovako, pitaću vas prvo što se tiče općenito obrazovni sustav u Hrvatskoj je u sve većem previranju i sve je više promjena. Kako vi evo smatrate da se Odjel za biologiju s time nosi? Ja ne bih rekao previranju, malo je preteška riječ za to, ali svaki, svaki obrazovni sustav, kad god radi, on se i razvija. I onda pronalazimo nove mogućnosti i nove platforme za, za svoj rad. Dakle, Odjel za biologiju je nastao, prije, čuli ste, prije 12 godina i sasvim solidno pliva u svim ovim vodama, Dakle, nastali smo točno u trenutku kada je, kada su u naš u sustav uvedene, uvedene nova pravila koje smo rekli da to se zove boranski proces, a što on zapravo znači, on znači da se naši programi, hrvatski programi prave po istoj schemi kao što se i u Europi, tako da su od tih godina naše diplome potpuno priznate u Europi. Što se tiče samog oddjela za biologiju, kako on pliva u, u cijelom tom sustavu, pa ja sam e, poprilično zadovoljan zato što odjel za biologiju nije mal, a nije ni prevelik, tako da rekao bih jedne lijepe o, optimalne veličine, dovoljno da pokrivamo sve e, potrebe naših studija, a ih četiri, e, da, i da e, relativno brzo e, reagiramo na određene promjene tako da s jedne strane odlikuje nas mladost, dakle puno mladih ljudi koji rade na odjelu za biologiju, s jedne strane poprlično visoka stručnost i s treće strane i ekspeditivnost, jer zapravo možemo vrlo brzo provesti bilo kakve promjene koje, su nam, koje se dogovorimo. Ođe se znači, jako dobro nosi s tim promjenama, drži korak, ja biste voljeli spomenuti možda nešto s čime se ponosite? Pa ovako, s čime se ponosimo? Pa ponosimo se prije svega što evo, na sveučilištu smo unazad nekoliko godina, dakle, provodi se jedinstvena sveučilišna anketa, dakle, kojem studenti ocjenjuju nastavnike, E, u, u, mi smo nekoliko godina pri samom vrhu, dvije godine smo bili baš na prvom mjestu po ocjenama, a još jednu godinu za redom smo bili na drugom mjestu. Dakle, drugim riječima rečeno možemo reći da nas studenti ocjenju, nas nastavnike, ocijenju sa vrlo, vrlo visokim ocjenama. Dakle, to definitivno je nešto s čime bi se pohvalio. S druge strane, pohvalio bi se dakle na odjelu za biologiju i s tim da smo jedan, mla, jedan mladi kolektiv koji eh, hoće, traži, radi, gura, tako da mi tijekom eh, jedne godine, kalendarske godine, publiciramo poprilično veliki broj znanstvenih radova, iako iako nemamo adekvatno financiranje, ali broj znanstvenih radova i to pogotovo u visokim, visoko kvalificiranim svjetskim časopisima je poprilično veliko. spomenuli smo mladost, ali sad idemo malo dalje od studenata, Podržavate li vi kao odjel i kao fakultet cijelo životno obrazo, obrazovanje evo, i što čini odjel da pomogne u tome? pa cjeloživotno obrazovanje je jedna kategorija koja je prisutna na našem cijelom sveučilištu e, i različiti fakulteti e, imaju različite programe. E, kada je u pitanju biologija, odnosno ne samo biologija nego prirodne znanosti, onda to cjeloživotno obrazovanje dobija jedno sasvim drugu dimenziju. E, uglavnom se svodi na manje e, aktivnosti koje proširuju znanja i iz određenog segmenta nečega. Mi ovdje na odjelu za biologiju imamo jedan, nazovimo ga tako, program koji određeni broj kolega naših vode u smislu poboljšanja znanja i vještina iz statistike koja je direktno vezana za biologije i za biološka istraživanja. Što se tiče osjetive teme za naše društvo, to tržište rada i usklađeno sa obrazovanjem, kako se može bolje prilagoditi obrazovanju na obrazovanju samo tržištu rada, da li se ovdje za biologiju dobro s time nosi, kolika je potražnja za biolozima? Da, to je jako teško pitanje, ali vrlo često kada smo prošli kroz proces reakreditacije, upravo nas takva pitanja pitaju. Ja to mogu gledati kroz prizmu naših završenih studenata, a to je kad oni završe studij, da li se zapošljavaju i gdje se zapošljavaju pa, mogu poprlično uh, biti zadovoljan zato što naši studenti, završih studenta, sa sve manje i manje ima na birovu. E, zašto je to tako? To je jako sad... Uh... Škakljivo pitanje i ne bih znao odgovor. Je li, je li broj radnih mjesta se povećao, a vjerojatno nije, ili su ti mladi ljudi otišli raditi na neko drugo mjesto. Ono što znam sigurno da tijekom studiranja Odel za biologiju je značajno uključen u program Međunarodne razmjene studenata koji se naziva Erasmus, gdje pet do deset studenata ide na te razmjene studenata, a onda vrlo često dođu ovdje, samo diplomiraju i nakon toga se odmah vraćaju. Dakle, s jedne strane sam jako zadovoljan, jer to kaže da smo mi ovdje na Odjelu za biologiju pružili adekvatno znanje da mladi ljudi mogu biti u velikim i značajnim institucijama, a s druge strane sam žalostan zato što ti stvarno mladi, kvalitetni ljudi odlaze izvan zemlje. Što biste savjetovali možda budućim studentima, inače, vladim ljudima, koji studij da izaberu, kako da ga izaberu, da li izabrati vas? Ha, čujte, to je, to, ovaj, to je individualno. Dakle, ja kad mi neko tako nešto pita šta da izaberem, ja mogu samo reći koje su platforme, a izbor definitivno mora biti od strane pojedinog studenta. Dakle, mene nešto zanima, što ne znači da nekog drugog zanima i ne mogu nekome... Uh, nagovoriti ga da ga to zanima, ako ga to ne zanima. Tako da, ovaj, ovdje što mi pružamo ovdje na Odjelu za biologiju, imamo četiri studija, to sam već spomenuo, dakle prvi studij je prediplomski studij biologije koji je zapravo osnovni studij koji traje tri godine, skuplja se 180 ECTS-a, dakle bazirani na skupljenju ECTS-a, 60 po svakoj godini, Tijekom tog studija se stječu bazična znanja, možemo slobodno reći da je to zapravo dio visokog obrazovanja gdje se, gdje se uče činjenice, biološke činjenice i on je zapravo platforma za diplomske studije. Ovdje na odjelu za biologiju imamo tri diplomska studija, jedan je diplomski znanstveni studij biologije, zatim diplomski nastavnički studij biologije i kemije te e, studij zaštite prirode i okoliša. E, to su zapravo studij na kojima se sintetizira znanje koje su stečeno, ste, stečeno u prve tri godine, ali isto tako i aplicira i analizira na pojedinim određenim e, platformama. E, vi ste sad u razgovoru, vidim, rekli dosta ste i zadovoljni kako vaš oddjel zapravo funkcionira. Pa evo, da li možete ipak reći više koje su vaše institucije najrazvijenije, koje su najproblematičniji možda, problemi neki koje imate za riješiti, po čemu vaš fakultet možda zaostaje ipak ili se možda ipak ističe na dobar način iznad evropskih svjetskih fakulteta, kakav je on kad se uspoređuje sa evropskim fakultetima? Da vi stalno govorite riječ fakultet, dakle mi nismo fakultet, mi smo odjel, pa vrlo često se postavlja pitanje koja je razlika između fakulteta i odjela. Odjel osniva sveučilište iz jednog područja prirodnih znanosti i iz jedne grane, dakle to je grana biologija. Tako da smo mi direktno povezani sa sveučilištom. Fakultet se organizira i u okviru malo šireg područja. Tako da mi ovdje na odjelu za biologiju imamo zaposleni ne isključivo samo biologe, dakle nikog drugog nego samo biologe. Gledajte, naravno da svaka institucija ima svoje i problematične situacije, situacije koje bi trebalo i moralo se ovaj nešto popraviti. Dakle, Odjel za biologiju je, rekao sam, mlada institucija sa mladim kadrom koji jako brzo radi, jako brzo napreduje i ono što nama nedostaje u ovom trenutku, a to je u svakom slučaju prostor. E, iako smo prije evo, 12 godina došli u ovaj prostor koji je, zapravo ne 12, 12 godina je bio jedan prostor, a prije pet godina smo došli u ovaj sadašnji prostor koji, za kojeg sam ja, evo, tada mislio da će nam sigurno biti dovoljan za narednih 20 godina. Evo, prošlo pet godina prostora nemamo dovoljno i to je definitivno nešto što bi u, naravno u suradnji sa budućim vodstvom sveučilišta trebali razmotriti da se zapravo jedno takvoj je mladoj i snažnoj instituciji da više prostora. Druga stvar je nedostatak novca. Dakle... Uh, ja da, to sam vas upravo odali problem tu novac ili inercija akademske zajednice općenito. Pa nije, nije inercija akademske zajednice. Uh, uh, dakle, opet ponavljam, mlad, mlad smo kolektiv... Uh, kad kažem mlad smo kolektiv, dakle, na Odjelu za biologiju imamo zaposlenih 29 ljudi u znanstveno-nastavnom zvanju. Imamo četiri redovita profesora, imamo četiri izvanredna profesora i sve ostalo su docenti. Dakle, velika većina mladih ljudi docenata, dakle, to su u znanstveno-nastavnom zvanju, koji su stekli svoje s marljivim radom. Dakle, oni žele, oni žele, oni traže, oni popunjavaju, apliciraju projekte, međutim danas europske projekte je vrlo teško dobiti ako nemate nekakve velike uh, kooperacije, velike, dakle, takvi evropski projekti se relativno teško dobivaju. Manji projekti se lakše dobivaju, toga naravno imamo, a to su naravno i manje novci. Jel? Tako da tu smo još definitivno u jednoj uzlaznoj fazi i to je ono što moramo si dokazati još u budućnosti. Ja da još jednom pocitimo, slušatelj, razgovaram sa pročelnikom na Odjelu za biologiju u Osijeku, dr. Menriho Medićem. Vi ste nam već rekli dosta o bolonskom procesu, dosta ste nam rekli i o erasmusu. Da li studenti, možda čak i profesori, dovoljno koriste da li taj erasmus? Da li bi ga još mogli možda za nešto... Još češće možda više studenata koristiti taj, tu priliku. Naravno, Erasmus program je na nivou sveučilišta i on svake godine se raspisuje na za aplikaciju i naše cijelo sveučilište ima otprilike 20 Erasmus stipendija. Ja sam zapravo posebno zadovoljan kada svake godine imamo 3 4 5 studenata u odnosu na cijelo sveučilište, dakle ukupan broj studenata negdje na odjelu za biologiju je negdje oko 280, a ukupan broj studenata na cijelom sveučilištu je tisuća. Onda zapravo vidimo da je jako veliki postotak naših studenata upravo u tom programu Erasmus. Tako da moram priznati što se tiče studenata da se on jako dobro koristi. Kad su u pitanju nastavnici malo manje, iako, iako smo evo i ovdje na odjelu pokrenuli tu inicijativu da se zapravo ti programi više koriste jer nekako duže, duže boravak, duži boravak u inozemstvu se nekako teže realizira, a kraći od tjedan, dva tri onda on se puno lakše realizira. A recite, koje preduvjete imate za ugostovanje možda stranih nastavnika i studenata? Pa to se događa. Evo, mi u ovom trenutku imamo na, na Odjelu za biologiju dvije studentice koje su u, u okviru prakse IAST. Sa, sljede, sa početkom semestra će nam doći tri studentice, pardon, studenta, ne znam da će biti studentice ili studenta, koji će, koji će kompletan semestar provoditi ovdje kod nas na Odjelu za biologiju. Dakle, to je ide, to je proces koji je uh, potpuno, potpuno normalan. Značajno podošku održavanju nastave tu pružaju honorarni nastavnici, poznati su problemi sa isplatom honorara, kako ste tome doskočili? Pa mi, ja moram priznati da sam jako zadovoljan što mi zapravo nastavnike, vanjski suradnik mi to tako zovemo, kada je u pitanju biologija gotovo da i nemamo imamo nekoliko nastavnika unutar našeg sveučilišta s kojima surađujemo u okviru rekom istraživačkih grupa, tako da postoji recimo istraživačka grupa koja se bavi neuroznanošću i neurobiologijom, pa onda je normalno i da taj nastavnik predaje kod nas na, naš, na jednom od naših kolegijak, iako i naši nastavnici također imaju značajno uvijek. Ono što mi moramo imati kao vanjsku suradnju, dakle, to je ono što je, sve što nije je biologija, a tu onda imamo dobru suradnju sa kemijom, dakle odjel za kemiju, pa sa drugim kemičarima, sa instituta Đerbošković, zatim sa drugim nastavnicima koji se, koji su vezani za, za recimo za tjelesno, tjelesnu zdravstvenu kulturu, TZK kako ga skraćeno nazovemo, zatim nastavnike koji predaju pedagošku-psihološku izobrazbu, pedagogija, didaktika, metodika. Popularizacija znanosti je jedan od vaših projekata i ciljeva. Što ste evo do sada radili po tom pitanju? Vidim imali ste neka događanja, govorilo se o mozgu, ljudskome, laboratorijima, kemi, što se tu događa, umjetite da što to o tome? Pa jako puno vodimo brigu o popularizaciji znanosti iz više razloga. Dakle, svaka popularizacija znanosti e, kao takve, recimo u ovom našem slučaju biologije, e, nam dovodi nove studente. Što za, da, dakle, da se zna da mi postojimo, moramo e, takve stvari raditi za široke narodne mase, da tako kažem. E, dakle, na odjelu za biologiju već poprilično, popriličan broj godina e, postoji jedna jedna organizacija uh, uh pardon, postoji e, biologija, dakle, e, način na koji mi populariziramo znanost, tako smo je nazvali dakle, aktivnost biologija, koja je se bazirana na tome da se e, svi ljudi koji nisu biolozi e, pozabave određenom tematikom. Dakle, godinama smo radili program tako da smo e, pokazivali top biološke destinacije u gradu Osijeku, pa smo onda to naravno radili našim osjećanima, pa onda smo to proširili na srednjoštveno Polce, Vukovara, Vinkovaca, akova, Slavonskog Broda, da, da se upoznaju i sa nama, sa odjelom za biologiju, ali isto tako i sa biološkim destinacijama, tako da smo jedno i drugo ovaj odrađivali. Osim toga tu su i radionice različite, tu su i predavanja, tu su i uh, izložbe, uh, dakle čitav niz izložbi smo imali pogotovo naših studenata i izložbe fotografija. Osim toga uključujemo se i u programe koji su uh, š, dakle i širi, uh, imaju šire značenje od samog odjela za biologiju, to je uh, festival znanosti gdje smo svake godine uključeni uh, u programe festivala znanosti, dakle to sva sve učilišta u Hrvatskoj rade, a isto tako i u program koji se naziva Tjedan mozga, pa se zapravo onda bazira na, na aktivnostima mozga, ali i općenito, općenito ljudske djelatnosti. A vi se ponosite, što držite korak s vremenom, što ste se modernizirali i sve. Pa recite nam ovo i par riječi o digitalnom repozitoriju što imate. Po nazivu DABAR tu imate pristup i mogućnost pohranjivanja znanstveno-istraživačkih radova možda kreativnih produkcija, nešto što su djelatnici, možda čak i studenti i ostavili i prvenstveno što se tu još može pronaći? Pa gledajte kad je u pitanju digitalizacija uopće rada cijeloga, ne mogu baš reći da smo pretjerano napredni jer kad je biologija u pitanju ne može se sve napraviti preko interneta tako da ne možemo zamisliti nastavu da se napravi ne znam sekcija gujavice preko interneta Naravno. dakle naši studenti ipak moraju uzeti skalpel moraju uzeti škarice, pincete i napraviti tu sekciju, tako da ovaj, samo neki od naših kolegija koji nisu baš toliko vezili za praktičan rad se može odraditi putem interneta. Naravno, kad su u pitanju, kad su u pitanju korištenje interneta i resursa tog pitanja, mislim da smo tu poprlično jako dobri, jer svaki student čim dođe na odjel za biologiju dobiva svoj račun i preko tog računa ima jako veliku mogućnost korištenja interneta po, naravno, besplatnim uvjetima, kad je ovdje u zgradi koje i može se koristiti. Naravno, isto tako je, se koristi i literatura i, i radovi koji se mogu skinuti sa različitih, sa različitih ovaj, portala. I naravno, za kraj nam recite, vezu što imate sa bi, mogućnost povezivanja bivših studenata, gdje se mogu oni informirati o razvoju i planovima, programima udruženje zapravo bivših studenata alumni. Možete nam reći nešto više o tome što se tiče vašeg odjela? Alumni klub Odjela za biologiju postoji već mislim pet ili šest godina i redovito jedan put godišnje pozivamo naše studente da, da dođu i da posjete nas. U tom kontekstu organiziramo, organiziramo predavanje jednog od naših nastavnika, ali ono što je puno važnije zapravo predavanje je druženje koje onda organiziramo i koje, koje je zapravo d, značajniji dio tog djelovanja. Kroz alumni klub dobivamo informacije gdje su naši ljudi, kuda se kreću, jesu li, jesu li u struci, radili u struci, tako da ta alumni druženja su zapravo vrlo, vrlo interesantna i vrlo lijep događaj kad je na odjelu. I ima li odjel nekih planova za budućnost, neki plan za dvije godine više? Ili? Pa odjel ima planova. Naravno da ima planova uh, u suglasju sa uh, upravom sveučilišta, Razmišlja se ozbiljno o tome da za biologiju preraste u fakultet, što će dobiti s tim? Dobit će samostalnost, dakle još veću samostalnost, dobit će platformu za dobivanje novog prostora i to ja se nadam adekvatno dovoljno velikog prostora da možemo i gledati i razvojno na našu, na našu struku. S treće strane moći ćemo proširiti naše programe, dakle od sadašnjih tri programa sigurno bi proširili bar za još, pardon, četiri dakle jedan prediplomski i tri diplomska da bi proširili programe bar za još dva takva posljed, diplomska programa i ono što je možda isto interesantno to napraviti jedan posjeed diplomski odjel za biologiju e, sudjeluje mogu reći ne da sudjeluje nego vodi dva e, interdisciplinarna e, studija poslije diplomska studija doktorska studija to su zaštita prirode i okoliša i molekularne bioznanosti ali to nisu baš naši ono skroz naši nego su na sveučilištu a sveučilište je pokrilo povjerilo nama da vodi te projekte dakle e, odjel za biologiju ide dalje u razvoj e, jako puno ćemo e, se posvetiti onom što je najvažnije sada u ovom narednom razdoblju reakreditacijskog ciklusa dakle a to je a to je ovaj, kvaliteta kvaliteta odnosa prema studentima kvaliteta suradnje sa studentima dakle student mora biti u fokusu s druge strane malo više ćemo preći od činjeničnog znanja na ono znanje koje se zove znanje pojmanja, odnosno kurikuluma dakle da se stvaraju da se stvaraju Znanja operativna, a ne činjenišlja. Doktor Merič, hvala vam puno na vašem vremenu. Lijep pozdrav. Gospodžice Vukšić, da vas lijepo pozdravim za našu emisiju od faksa do faksa. Možete li nam reći nešto više o sebi? Koji ste proces prošli kao buduća predstavnica studenata. Pa Proces nije bio toliko težak, zato što prijašnji predsjednik koji je bio nije baš održao zbor u najboljem redu i onda smo se mi organizirali većinom druge godine da dovedemo to u red i da počnemo što više aktivnosti stvarati na fakultetu i da bi uredili sebi svoje bivanje na fakultetu i samo studiranje. Što vas je motiviralo da se bavite sa ovim aktivnostima? Pa sam studij. Znači svi koji studiramo većinom volimo biologiju i želimo i samo sebi poboljšati i ostalim generacijama koje dolaze da se ugodnije osjećaju i da bude im ljepše. Smatrate li da vas je vaš odjel dobro pripremio za tržište rada. Na što vam se studenti najviše žale i čega se plaše nakon studija? Pa najviše se svi zajedno plašimo pronalazka posla, zato što teško je samo sa završenom biologijom naći posao, ali trudimo se to popraviti i trudimo se biti što bolji, tako da mislimo da nećemo imati problema, jer dosta ako se zalažemo i na fakultetu, postoji mogućnost da bi ostali raditi na fakultetu i to jest na odjelu i na drugim možda fakultetima. Meni je drago da baš da sam dočekala volike optimizam da. <laughs> na ovome odjelu. Recite kada ste se vi odlučili za ovaj studij čemu ste se nadali, što ste očekivali osim ljubavi tako, koju ste imali već primjer? Za biologiju sam stvarno slučajno odabrala to mi je bio slučajan odabir. Bili smo u četvrtom razredu srednje na biologija ja, na tom događaju i onda smo se za ja i prijatelji se zaljubili odmah i rekli smo da ćemo studirati biologiju i to nam je ne znam, stvarno pozitiva, nema, nema nikakvih negativnih stvari ili pretjeranih nedostataka. O što biste savjetovali vašim budućim studentima, kolegama koji će doći na isto mjesto gdje ste i vi bili? E, pa najviše bi savjetovala samo redovito učenje da bi se ispiti polagali. Studij nije pretežak, ali nije ni lagan. Mora se raditi, mora se sudjelovati u nastavi, mora se biti aktivan da bi se moglo uspjeti i sve se može ovaj, kad se hoće, kad se potrudi. Da li biste im preporučili ovaj studij? Definitivno. Ko, vodi, ko vole životinje ili prirodu, općenito, biologiju cijelu, definitivno dođite i nema nikak, stvarno profesori su svi super i što je profesor rekao, ocjene su sve bolje u tim anketama i mislim da su, svi smo u tim anketama jako iskreni jer su anonimne i stvarno su iskrene ocjene i nemamo nikakvih primjedbi. Koji su vam planovi u budućnosti nakon studija? Moj plan je općenito, bilo bi mi drago kad bi uspjela ostati na odjelu, ali što više napredovati, što više znanstvenih radova i bazirati se na znanstvenu stranu biologije. U kojim ste vi projektima sudjelovali ili događanjima, mislim da studijima su zadnje vrijeme stvarno svašta događa, svašta se studenti mogu uključiti, Evo, u čemu ste vi bili sve? Bila sam dvije godine biologije, ja sam sudjelovala na Odjelu za zoologiju, te sam sudjela također kao jedan od organizatora u tjednom mozga. Da li ste vi uzeli u obzir Razmus program možda? E, nisam još, radi nesigurnosti svoj engleski jezik i radi malo nedostatka vremena, pošto imam i privatnih stvari kojima se bavim, pa onda u tom je problem. Što mi je na studiju zapravo bilo najteže? Najteže? Jo, ne znam. Ne znam, stvarno možda najteže je e, naučiti se redovito učiti. Zato što teško je riješiti studij ako se nauči redovito i ne može se sve naučiti dvije noći prije ispita, nego se treba naviknuti redovito učiti i to je to. A koliko ste zadovoljni s profesorima? Postoji možda profesor da je neki poseban dojam na vas? E, svi profesori su mi super, e, pogotovo profesori sa odjela za ziologiju, te, profesoreca i bez kraježnjaka, sva, svi su svano super i nemam za nijednog nemam primjedbu, nikakvu koja nije normalna za profesora da dođe, ne znam, nije dan pa nešto nije raspoložen, to je sve sasvim normalno. Da li ima nešto što biste voljeli promijeniti ipak? E, promijeniti? Pa, ne znam, ne ništa pretjerano, nego mi ćemo se sad pokušati kao zbor potružiti što više događanja za studente, zdravstvene kvizove, napraviti i Više druženja da imamo, međusobno. Smatrate li vi da vaš odjeli ide u dobrim putem? Definitivno, da. Kako biste ga usporedili sa europskim, Da li je u rangu s njima ispod, iznad? Pa nisam baš upoznata toliko sa evropskim, ali po našem znanju i po našem trudu i radu mislim da bi mogao biti čak i... Pošto i ljudi naši idu i su, ovi studenti idu na Erasmus i vraćaju se zadovoljni, tako da mislim da je u rangu negdje. Da li ste vi bili na predavanjima nekih... E profesora iz inozemstva ili nekih sa drugih fakulteta? E, nisam, išla sam sama sa drugih fakulteta, ali to nije bilo na području biologije. O čemu se tu radilo? E, to je bila astronomija. Druga, druga moja ljubav astronomija. Tako da sam na tome išla i profesor je isto bio u rangu s našim profesorima predavanja, sa razumijevanjem priča i nema samo nabrajanja i dosadnih predavanja. Recite, stavit možda budućim studentima, što mi je moglo povećat motivaciju, raspoloženje, kako ste nalazili snagu? Najviše, ne znam, meni nije nikad bilo teško od osa, moj sam, sam najvičeo sad na fakultetu, zato što ako to voliš, ja uvijek gvorim, ako radiš ono što voliš, nije problem, tako da meni nikad nije bio problem u tome, a savjet je samo redovno raditi i to je to. Znači, ako se redovno radi, mislim da ne bi trebalo biti apsolutno nikakvih problema. Rećete na ovom fakultetu... Imat vjerojatno dosta prakse, tako nije samo teorija da, u pitanju. Da, imamo, imamo praktikume koje su izvrsni i imamo, e, jako je zanimljivo što sve što učimo u većini slučaju imamo primjer toga. I onda je lakše zapamtiti, naučiti. Nije isto kad se buba na pameti, kada se uči da gujavica ima to, to i to, ne, ili kada ti dođeš i razrežeš ju, seciraš i vidiš to sve sve unutri. To je, to je jako velika pozitivna strana. I koji je vaš najveći, najveći ponos, najveće postignuće na fakultetu? E, na fakultetu upisala sam treću godinu. <laughs> to je najveće postignuće. A nije bilasno biologija i pokušavam se uključiti u što više sadržaja na fakultetu, ali nešto posebno da izdvojim, ne znam, nemam. Ništa rješavam, Najveć, najveće postignuće što rješavam u urokovima, eto to. <laughs> Ništa drugo. Ete ste vi baš mišljenje o prostoru u kojem se nalazi oddjel. E, prostor je super, ali što je pročelnik rekao fali na mjesta zato što znam biti da u predavolnicama da ne možemo iskombinirati za kolokvije da imamo negdje pisati ili za praktikume zna na nas bi dosta. Ako mogu neki ljudi ne mogu doći na praktikum kada mi je, pa profesori nam dopuštaju da se mijenjamo. Ali onda ako dođe dvije tri osobe već bude gužva i tako stvarite. ali što se tiče ostalog sve super. Što se tiče prostora za učenje, da li vi ipak volite tamo gdje stado bitavate ili možda na fakultetu ima neko mjesto u knjižnici? E, imamo studentsku sobu u Podkroblju i to je super stvar, e, tamo se može otići, otići, otići učit, imaju i računala e, sa internetom, može se istraživati, a ja, opće, ja osobno volim više učiti u, u kući u sobi. Recite nam nešto više o vašoj djelatnosti evo, kao, predstavni, kao predstavnica studentskog zbora. Evo, što, što tu zapravo vi radite? Evo, ako još neko može zainteresiran u budućnosti? Pa prvo i osnovna je komunikacij između studenta i profesora. E, onda općenito popularizaciju, mislim, druženje na fakultetu, poboljšati naš, naše bovara, boravište na fakultetu, da nama bude bolje i popraviti ono što studentima smeta, znači ako je... Kod nekog profesora nešto za neki ispjet ili predma, predmet, ako ima neki prijedlog, to prenijeti profesorima da bi se to uvelo i da bi se o tome pričalo i pokušalo provesti. A recite, ako ne slušaju studenti izvan Osijeka, kako biste im opisali grad? Imali tu nešto uopće za noćni život ili? Grad za mene je grad Osijek savršen. Nije prevelik, nije premali, sve se može pješke obić. Ima jako puno prirode, nije nisu samo zgradurine. I za, no, za vas se ima navrano izađi studentski četvrtak, a kao grad, kao grad je stvarno super. Okej, okay. lijep pozdrav i Vukšić, nadam se da ćete Hvala. uspjeti što bolje na fakultetu, da ćete možda i razmus isprobati. Nadam se i ja. Hvala vam Hvala. ljepuna. S za biologiju u Osijeku, javila se Sanja Benić, montaž obavio Robert Pavelić. Lijep pozdrav.